ای زارتانی دا د بی عادتو zarar behraso khal guda زهر یان شو ما مرده ته الهی چې دا نسوبل شپنتی والې جیره بدی باندې مرده ژلات اے نماز کی وو کم دی موجود جی دلا به حبلی من الله ای مگر چې کلقوی په کی دا من الناس هاو پا جماعت دا خلقو و باؤو بغضب من الله چدا بکی نئی راگیر شو پا غضب کی دا اللہ نا وزوری باد دلیم المسکا نا والی شو پتی باندی مورد زلت دخوا رئی زالک بیان نا امکانو یک برونا دا پتی وجاچی بشک دئی انکار بیکو بیاد دللا پا دنو داللا وَيَقْدُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوَّنِي پيغمبران بي جرم دبي جرم نو ځا الګه بما سو دا په سبب د نافرمانه د دی وکانو یاد او دوی د احاد نه تیرې ګون کی د احاد نه باورېدل پیغمبرانی وجل دا د بیا ظلمونه او زارسانې وا ام کې فرمایي څنګه لاته دا مسالاو کې چې دا الله په دین باندې مالو لگاوه يهوډي مولا به وی چې مور کوي ولاته زه که سمور ته چې الله څخه محتاج نه دي لقد ذمي الله قول سر انصروا دين الله وناذا کسانو قالو حي ان لا فقيرون يقينا الله محتاج ونحن هم يا مونږ مالداريو منگا مالداری اوزکی زمانگ نقواری سنکتبو ماقالو زر جبلی کون آج دیوائی و قتلاهم الانبیاء بغیر آقا و جلد بی انبیاؤ لرا بی جرما لانبیاؤ از جرم نو انبیاؤ بی وجل او دا بی بی چکوی اللہ پخیر دے اللہ محتاج دے اوزکا زمانگ نقواری چی زکاة ورکی دا اللہ بنو سورت نیسا نمبر ایک سو پچپان دے سور ده نسان شپاگم جیپارا آت نمبر این سو پچپنگ وادی بے ما تولی دا اللہ پایتونو بے انکار کو پا بی ما نغدهیم میتا کاؤم پس افدو ما تولو ددوی واد دولارا و کفرهیم بے آت اللہ و کفر ددوی پایتونو دا وَقَالُوا لَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ادّعُوا غَيْرَ حَقٍّ وَجَاءَ لَدَيِ الْبَيَغَمَرَانُ لَهَا بِجُرْمٍ وَقَالُوا لَهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَنَادُوا بِشِذْنَا زَمَنَكَ بَپَردُخِنی بَس تا علم تذرت نشد زَمَنَگا مَنگتا الهَمَخایا مَنگَ بَخپَلا بُوِيُو بَلْذَ بَحَ اللهُ عَلِيًّا بَلْكِي مَهْر وَالِهِ وَالله بَدِي بَانِي ایمان راوڑی مګلګ لگون دی ایمان راوڑی ا لهون دا یا په لګا کار وباندی وای زمون بسدار له پوره ریکانا سیرت دغه بکوما نور دا الله دین ته تیار نیمه فلا یمنونا الا قلیلا ایمان راوڑی مګلګ لګو خو اسی تارا تاو سیم کله دوی ویني سبد دروغه کین او کار د دې دروغه دی لیکن صورت آل عمران کی آت نمبر ایک سو د دروغو کئی کلا کلا آت نمبر ایک یو سلسلورت یا این کا زبو کا فقط گوزی به رسول من قبلګه قدر اوچین کیته درا نو تان ترانه پیغمبرانو ته باقواستانه جا او بیل بجیناده راتی ګړی په کارد لایلو و زوبر یو پاسه هی کتاب روخانه باندې روخانه اقلی بلایل پیشګری او نغلیه پیشګری او وایې پیشګریو حالا کو اقباهات ذکر کوي چې دا په لیسه کې لگ دی د دې په تو نه ځان بشګری يهودو نه او يهودان نشه د پالان دا ډېر څه په باندې دي په مسلمانو کونی گئی نو دې دا اهر کنا چې دې دا اکر اگلې نه دا خړاب وکړلې دا اوله دا دوی مدنوا د دو یهود قران د دوی سره خطاب کوي دریم اډل نه نفراجو نو دا امیاغو اکثر د وی دا دا وګولا چمنګ د إسلام ته لسلام تعبیریو ا موږ په انجیل نه دلشي به ده خو دې په دې داو باندې کړه دې عبادت کېره د دنیا او پورې نو دنیا کې نا سوارا په یوه انجیل باندې څه په دلیل کې انجیل د یوحنا په شکیل اڅوک انجیل د ماتا اڅوک انجیل د لوقا یو جره آیا داسالور دا پیښې په دلیل کې خو یم په لګ نشي کې دی ګای او چې په غونډه حاله ته وګلې ده ډېر راځي په خلکين آی کی زه انته ته بیان میکو چې بیان می شروع کوم په آی کی می دا خبر وکړا خووب کړه کړه اشاره وزیري په دنیا کې د یو دین والا هغه په خپل دین باندې لګلې شي په دې کې او نه دلیل پیش کولې شي بخښل دلیل لګني شي پاره کېنه داوا باندې کتورات ولادی ما وی تورات څه هیڅ پیش کوله که انجیل ولادی ما وی انجیل هیڅ پیش کوله سو کوی چې دا زما تای انجیل مننم سو کوی چې دا لوکا انجیل مننم او مایسر مسلمان دی چې هغه قران پیش شنو دی په دې واده ګریشتنی دی مسلمان که په پاکستان کې مسلمان که په آنګریز پانګریز ملک دی کډین دستان کې دی امریکا کې دی کبار ملک دی خدای الحمدو نواله ترونه زفوردا قران موږ ته که څوک خدمتونه کوي او څوک په ارځ کې قرات کوي او کارځه در څونه کوي خدا قرآن بدرته پیش کید الحمد لله ولله درو نور نه فارا درته خپلین جی داسې نشي پیش کوله اریا نه فارا خصوص بدرته د ماته پیش کی څوک د یوهانا څوک د یونسه آی په خپل دعوه باندې کلک نری ما وی په خپل دعوه بشارت غوندي یو زیره دی زرا سند امنو نسوارا و سرا دی وزی مبارک رحمت اللہ علیه فرمائی الاسناد من الدین لولا الاسناد اللہ قال من شاہ امان شاہ سند دا دین نوے تو چرت دین کی سند نوے نوے دا چاچ سقوک و آغا بے ویلو وزان اوے خبری پکی جوڑی تڑی ری و دی دین کی سند را گلے ری چی ما د پلانی ناو رای دا لرا د دا پلانی نا پلانی نا پلانی نا پلانی نبی اسلام تجبریل امی د اللہ نراو دا سنت دے پلے کی دل کے کدا سنت نے نو دا دین بزمن برباد جیو تباشے بہو اونہ ساراں کی نو دا اثر امیاں نو انی سڑے کی نو دا جت نہ کی جتہ خبر اپنار مبالنے کی ملاچے نہ خبر نہ مہی اپ او انی سڑے کی نہ خبر اڈی رزر مہی جنوں استاد فرمایا لو یوزلی شیخ وا ته تللو او دا ځین راځه یو ډاکټر راځ تر دکان کې کېناسته چې دکان کې کېناسته ماغه سره یو سره ته منکم نه ور سره هغه غړ بریتی او ناز دې راځ سره نو ډاکټر ورته وی سي رحمت الله عليه دا ویجی تاسو څنګه وی سین ما دملګری څنګه ني ورڅي ناغه پدما شته پوسو کوې کوم ملګری ده پنځ بیر وې ښاغه پدما او پنځ بیره هغه مشر چې دین هغه ډېر غټ کرات کړی رحمت الله له ډاکټر دسترګو ولا چې په هغه نه کې زوړ څه کوما ناباد ما شوي امه شری شې دین هغه غټ کافر دی مادي پخپل اوريدي دي چې زیارت داګه ټینو کې دی او دایسي چې کوله پلانه پلانې وای ما او تېلې چې ګوره ته خځاره یې زلې سفرې دا خبره به تا نه دا متای چرته دا جانور ديني ویا مونته دنه جماعت استاد ویلی اول یې وی چې ماته ورغلی او بیا وی چې دنه جماعت استاد وی وی ګوراں زدار ته یو خبره کومه که د پنځپیر اغه مشر دا خبره کوي چې زیارتنه په سنت طریقه باندې نهالشه او ګټه دعا اوکا ځان ته مرګ راځي ته کا, را کا. او لیا دا لپ دربار کې نیکان خلک به په د چا سر کوله دا وته مني ا بدمان دا خو ته خسرای کوي کې څنګه اندی تاړې دا پته وی ګینه را مشرې کافر دی غېس نه مني دا غاګاني نه مې شهرتونه نه مني وای ما ورته ګورم دا کی چلې چې پنځینه همیشر درته دا وای چې داښتغه دې نبی اسلام په طریقه کا دا خیرات تاغ دې اسلام په طریقه یې ځان نه نشته وې اوس چې پاه مسلمان شتا نه دا خپل ځړې نو ډاکټر ټینګ نشو او وڅپلې را وڅپل دا په هغه باندې شو کنزلې ورته شوړو وي ستاره دا چې دا جوګم دا پښې شیخ دې ورېښيان و یاو ناغه ته او شیخ رحمت الله عليه له پسوبانی رحمت الله عليه ورته یې فاصله په خپل لاس موږ جی زګ ډیر جاته په غلطه نو دا امیان دیو امیان دم رضد نکی امیانو تا دی مسئلہ اکڑا نو امی مسئلہ زرمینی سورت مائدہ کی اللہ فرمائی بہت سے آت کے سورت مائدہ نمبر بہت لا تاجي دانہ شدناسي خامها مامي با صاحب دخل كون دعوتن په دشمن کي لذينا منواه کسانو د جي ماني راوله دي آل يهودا د مسلمان سره ترين دشمن دي والذين عشرتوا کسان جي شرك کي رنه مشرک يهودي مسلمان سره ترين دشمن دي ولتاجي اور عام رحم مو میبا نیز دې د دې په محبت کې لذينا امنو آګه سانو سره چی مان راولې له دې نه کالو انان سره آګه سان شي واي مونږ ان سره یو چی نه دا مومن سفرین دوستي نرم ک امریکا لا باندې کې نصرای ایتایان ګرځي ورغه ریپانان دا وی وزن چې لږه غلامان شيری بهود په قزره جنه کاغوی دې ویلې نسوارا دا امریکی کاغا دی خبردار کول واغا مسلمان سبترین دوسته زکر قرآن وی خواهویم غلامان دی ذالکا بیاننا من هم قزیزینا و رحبانا داپا دی وجا چو بیشه کل دینا طلبگار داق دی ری خودون دنیا واننا هم لاحظ تک بیرونا آیا کنندی زان قد نگانی ویزا سمیحو محاوزلا الى الرسول او کلا چواری آجنا دلشوی دی رسولتا طرا ایو نه هم تجیدو مین دمې ویني با سترګې دې چې دارې بوې د وحګونا مې ما ارفو مین الاقه دا سناشې بي جن دلې راکو چې کله یې حق بي جن نو سترګې داري جاری وای سترګې را لرناګري او سترګې وو کې رواني چې راز وځار کیو ما امی سره چی نو دې قران فزکه او دکي ډېر ډېر هاته لګاري خو با دي ټینګي کنځلې او با دې خو هغه ته حساسې ځکه ار از دین نه نه غریبه خپو یې نه وی اوحال کور لځهن غند کړی دی او دې په نرم ورته دلایل وای دا د قران خبره راکې امی زړه قران واری نو سترګې ووخې دیو جاړي چې زه په تارکه پرو دما من ما اعرف من الاه دا زنا جنې پیځندا که او امی زړه د قران خز د کولې شي نن خروج قران ته امی نه سي زلان نه او دا د کولې شي بهدرین طریقې سره د زنانو او اواز په لوډسپیکر باندې وبې بیم باندې دا جائز نه دی. جنه ما با دی اړیکه اورولې وا. ها زنانو اته رجمع باندې انجمونو. او ما ډېر خوشاله شوم. ډېر او جنګو زنانو بهږي به انونه کړو. دا ځای نه نو کړې. چرتا سېو مدرسه کې وخت نه دی ډېر کړې قرآن او دلې دې امياندی. او قرآن راغو یانګونه شي درسونه کولای شي. نن پنځه پیر امیانو قران زکره له ا مولا اغلب قران نشی زکوله یوزلی زما استاد فرمایلو شیخ القران رحمت الله علیه ی مولا راغ منطقی شاگردان مرزا ادامان تکان مجانشی دبی پر سر کتاب نشد رتاوی اگو یام چی دنگار نیست زمانہ بلغت دنگر نشتا یم که نووسوی زما زاندری کیتی تاوی تکاوی بکی پن بیر دران اد اسی تکبر و نشکی خبرو بلا شیفتہ مې شیخ رحمت الله علیه ورته په وړاندې درې کال کې وې څنګه وسکه مولای مزرګه درې کال کې زغم وې زه به درته طاول کال باندې زستانه شما د کوم دا چا نشه ډیر یو تکوري ډیر نه قران نشي دا کولې نو چې څه خوراک واچې نه غوسه یو باقي لري زانه ورته زوی کې چې نوخه ګندې ماږي خوراک ډیر ښه پاس واچې نه ور ور نو ستانه داول زانه باسم په یو کال کې ستانه او زموږ کال کې بدر تاسو داو کې ما چې ته پیسې نه پويږي نشي تا نه درته خو کال و قران زکه نه وري تا تکبر وتی اوس ته به کوله غسر به د کته کې نه قران بس دکی نن کامیان قران زکه و جمداره چې تکبر پکې نشته او قران ته ډیر پاداوي تیرانل سي مینه دا ورته په مينو راوانی مې مارو مين العلاقه دا ځنا شي بي جندله قرآن دایا دا شی کتاب دا شیده تقبر نمانی چی چاگی تقبر را گئی ما آقا قرآن نشید دکوله و کاجزی پا که که گنانگاری دیر گنانگاری قرآن دا کوله شي قرآن د گنا سره گزاره کی و دا سره سر گزاره نکی یا قولو نا ربنا وائی ایر بز منگا من نا منگی ایمان ناوله لے پد کبنا ما شاہدین اولی کی دا د اوسرا آ جديدی کرکی او د بیا غنجهی کرکی دالینی سورتی آل عمران کې آد نمبر 65 دې کې یو خبره کوي ماغه د زړه وجنن نه کوي بلکې د ناپوينه کوي کله په کنزریږي حقا کله په بریدی وې په داده زړه نه وې داده ناپوينه وې آد نمبر 68 تینز پهتم دریمجی پارا سورته آل عمران یا آلال کتابی اے کتابوالا علیمت و حاجیونا ولی جگڑ کوایفی ابراہیما پبارت ابراہیم علیہ السلام کی وما تورات و انجیل اونا دینا زلشو اے تورات و انجیل ایلا ممبادی مگرو ستتت و فادنا دا کبر بھی ذکر کئیچ ابراہیم علیہ السلام زمان پا دیندے ذکر دانا پو یو افلا تاکلونا تا ساکرنا لرائی دا ځکه تمرا عقل نشته بل نه سواله چې دا کار دی امیږي چې لري خیرونه ډیر دي چې لري مولا ته نه یریږي مولاوي کاوه خیره دا وز رسنده کہانی وی او مې سره دا خیرونه ډیر څه کېږي آد نمبر 17 چې د مو باندې ورته ویراځه چې یوه څه په هغه د څه په باته لره نو دې یریږي یا ته نه چې غرت سمو ته باښمه پمن ها سوچی باز کئیتا سراب بارد عیسی علی سلام کی ممباد ما جا اکمین علیمی رست داغینا چی راغیتا تا علم فا قلتا لو ندو اپنا آنا و اپنا آکوم ورطو آراشای منبر آو بلوک پل زامنتازو پل زامند آو بلائی ونسا آنا ونسا او خز زمنگا بمراشی استاس آکوم وانفوس آنا وانفوس آکوم مان باپ اخپل امراج او تاسو بخپل امراج ائی سو مان اپ دائیل بیا با جسی اکوفانا جا لانت اللہ ای او بگرد اولانت دالالالکالی بین پدا روجن اوبان می چسوک در روجن دے اللہ تی لانتی کی چتاری امی صلیتویلن دے تختی دیو یرا خیرون ایرے گم دازا کچتا کی نرمی بیدکی سختی نوی آو دے ناپویوی دیو خیرون ایرے گی آمولا آغا خو آغا دا ج وینه راځما زه به دې وړو کید کینا ما زه به قران د کینا ما زه خپل باندې ودان کریمه ها زه نشم کیناسته ما زه وخت نشته زه خپل باندې مدرک کیمموي دا ځکه هغه ته الله د قران هغه فهم او په یانه نشیب او مې د نشیب شین دا او د دوی تفصیل بینش الا سورته ال عمران کې زكوم سروره مداله هغه د منافقانو ده منافقانو دا اوله مډینه کې پیدا شوه چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړ د نبی علیه السلام نامخ یموتونو کې جردا منافق نه تیر شویل کته تیر شوه نو خدای نو مرتنوي خو دے شوه دا, دا په مدینه کې اړه پیدا شو چې مدینه کې چار چاته را یو څو یو بنی قریزا او یو بنو نجیره او یو بنو که نکاع که نکاع او یو اوس او پینزم اڈالا خاص راجه دا ڈالای دا مدینه کی اسی دلی چار چاپیران دا یہود اڈالی وی چار کبير علاقه کې د مدینه اخوه زیپو زیبانی خلکو ځان له مشران جوړ کړل اکه مشرانو به جوړ کړل نغه ته تاج پسر کو تاج پوشي به ور نوکړه ندی پینځوډالو مدینه کې دویم دا سو کو چې خلکو ځان له مشرانو جوړ کړل نارای شه چمنګم یو مشر جوړ کو نادلایت ني او بيد ني سلول منافقو دای ځان مشرکو او پا دیا مشورو کرا چونکی دید دنیا پا اتبار دی روسی ها رو پا یا صده او مشر مقرر که لکتی زمانه کی حلب تیخلی حلب نسیاسیانونا حلب پخلی پا دی باندی چی منگا تالا داخل در قو پا یلکشم کی خو حلب در ندالو چی دا قسم بکی پا قرآن بلاس دی چې داخال کو په وینو باندې به اعلان نکې هغه بالکل به با نه کوم او لاس پکېږي قسم ولورګي چې قسم به کې چې داخال د دا عزت خیال به نه ساتي بالکل به نه قسم مې دی نیمبر لا ده نیمبرای نه مې چې قسم وکم چې داخال کو عزتونه به لوټ کې او قسم نه جوړ کوم به دا قسم ولورګي چې قسم وکم چې قسم دی بخلک باندې بغرانی راولم او دلوکي بخلک با کوم غریب او مالدار په جنگوم وي قسم دی چې جنگوم دی دا ههل په واخلې په پاکستان کې نه داغه نه باندې ممبرګي دا ځان هغه وتاج پوښي کولا قاعده ورته پسرل کو عبد الله ني هو بيد ني زلولي چې کله مشرکه اغله کوشي شروع کچته استاد جوړو اور دې مقرر ک چې په دې ورته باندې ورته تاج پسرو چې د تاج پوشي ورځ یې را نا، دا ورځ باندې د به الاسلام هجرت وکړه. د مکې نه راغې مدینه منورې ته. او چې کله مدینه کې خلک وحید نو دا وخاره خبره واچنه به الاسلام یو ځکه موجودینو داغه په مخ کې د ولکې اسن حیثیت شي. نو د عبد الله کې یو بې نې حلول دا تاج پوشي خبره وران شو. ټول اتفاق مسلمانانو چې د به الاسلام زمونږ مشر اغا مشر شو عبدالله ابن عبای ابن سلول اغا غسی او دمره غسی واغسته خوب کانترول او که پا زان بانده او دا دی وجنه او که که وزد خلاب کن اسلام خکارا نو دنبیل اسلام ملګری پی دایان دا په پدبانی زان وجنی نو که شو ما بغیر د مرگه نه خوب بس رای شدان ور سره ملگری که نو نبیل اسلام سرو بموز که پسد که مولادو نبی علیہ السلام چې وکړه غزال ته نو غزال به مر سره ته نبی علیہ السلام سره په هر کار کې د نه کې شریکو او دا شرکت به ور سره کاو خو چې نبی علیہ السلام نه به اخوا شونه پټ پټ خلاف کاو دلستون مارو نجيو زړې او زړې او ستا دشمن دی داسي او تاسو تا کاره دې چې دا دشمن دی نو دا ده نه څړې تم رنه چې دا, دا په کور کې در سره اوسېږي چته تا زم خير خواخ کاره کې دېستا خير خوايمه او خپل طاته داونه خواره کړی دي نو دغه دشمن نه زان به څول ګرني نو قران ویجه دنه زان نشي نو نه راشه پهتونې لک بیان کا دا راشه پهتون قران تقریبا 13 د فیصد د منافق ذکر کړي عادی فرجه ته به تور شي انشاء الله له به تفصیل کو خوځ بده منګا یوسف وایو دنه مونې لپاره اغه مناطقه هو سلام مقابله بیا دیر کارونه موکلو جمعه ته جوړ کما چې د نبی اسلام مقابله کې جوړ کړو اسلام مقابله په جمعه کې ولا پدې نه کولې چې زوله یو سنیماج ولا کوم مقابله یو کلاپ جوړ کما یا خپل سره جوړ کم چې د اسلام خلاف وکم نه نه پدې نه رنګه مقابله کوله جمعه ته جوړ کو چې د اسلام خلاب وکم د افغانستان خلاف ونګ کای مخې بچر دا او چې کله ته पुنیا ځان کېره د قران او د توحید او د اعتقادي او د عمل د خلقو اسلام شروع کی نو د په پدینی رنګ ستا مقابله شروع کی تاسو د مقابله کې د درس قران شروع کیه امو مقابله ته په میدان تر راغله پدینی رنګ کې په دینه کې بنر راوځي او د هغه جناب جرګې میټینګونه وکړي چې دا په څه طریقه باندې ختم شروع شي نور د هغه جریدان ختم شنو ناغم دی درس مقصد نه یاده بل څه دارنګه وباید نسالو د نبی اسلام په دې باندې توحما ته تو لگاو نبی عليه السلام د مرگ انتظامي وکړه دا ډیر شفاه دوران به ذکر کوي او خپل ذيبه وایو ان شاء الله وکړه چې مونږه دا گا دا لایته کو نوایسته نه د کسی شفاه دای دی چې راین څنګه په خپلې نو موږ ډا کوشش وکړو چې مونږه کم ګناونه دی غلطي با دی به ځانو باسو او چې کم خسي په دونې بچ الحمدلله خدای شکر چې دا خسي پت راکشته ذهب قرآن خدا إصلاح كتاب ده إصلاح كتاب ده منافق دو قسمه و يو اعتقادي و يو عملي اعتقادي و عملي دو قسمه ده منافق آغا ده شد آغا پاقيده كفر شرق داوی هو عمل د مسلمانه إخكاره ده دا ده اعتقادي منافق ده او عملي منافق دارے. دا دی کی, و نشیر کی. خوی دا پاکي دا باقيدكي نه کوفري او نه شركي خو یو عمل دي منافقي يو شي نو دا تو منافق دي ا قراني كريم د سره کی منافق سره ډیر په سختاله جوړ سره کوي لکه سوره توبه کې الله فرمایي 8 نمبر 73 جهاد قوا كافر سرعه فطور باني وان منافقين منافقان سرعه فجب باني واغلوا ظالم سفتك وبد باني چکل راتيفات دير بيان شو نبي الاسلام بيان عمر زلان ويدا الرسول قدي قوقي من منافقان زوجنا نبي الاسلام ورتوينه ني وجنم وي, وي شي جن محمدن يطل اصحاب محمد فل ملغي زکمونسکی قراش شریف دیزان خو ملگر اخکارا کئی گا نا نو وجل ایم نشی نچو وجل ایم نو سپات بیان کان چارا گندون اخکارا شی وابلو زالین انسفتیو کپ دویبان نی وما واع اون جہنم او زید دویر جہنم وابی اصل مصوی رو باز زید راگر زید لنے دارنگی ایک سو تایی کی فرمائی يا أيها اللذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار أي مؤمنانو جنك وياكسان وصران يلونكم من الكفار جنس دي دي تاثرات كافرونا نس دي كافر ملقا دي كشمير آغير پس وده اندستان آغير پس سلطي ها نس دي ملقا ول يجدو فيكم غلزان وده ممي پتاسو كي سفتي ورسروكا نن متقین غیلو نا کوم من القفار سرقتل کی جنگور سره کی والا مانا مال متقین الله د متقین سره دی د دې را چی پات لګراوالو دی جناه سورته نساء کې الله فرمایي نمبر 72 کې پینځم چې پارا سورته وإن منكم خلق دي دي دي دي لا مالا يبطئنا لذلك أشخاص سنوات خامقا أغنى شخص في جهاتنا ده ديننا ده قرآن ده درسنا فإن صحابتكم مصيبات كورسي تاثد مصيبات قال ويده قد نعم الله علي وتحنسر احسان کر الله بما بانده إذ لم أكم ماهوم شهيدا زګوی ګرمینه نه ان پرې ګرمې کې خامہ خامہ تکلیف به محسوسېږي دی وی خلک چې ورسره زنه و ما ولاین ناسابکم فضل من الله کور چې تاسو تاسو غنیمت څه پیدا د الله ترپا نه یقول اننا کلمتکم بهنه کومه بهنه وو مد مد خامہ قوای گویا کې نو په من تاسو د دې کې زدوزي مارو زګ دوست نه وای مارای په کې براکه نه ګورا کچاسه لګونتي راول حسن لوګون دې خو من نه ابي په وي مړګورارو څوک دوز دینو مله په کې اره غرهنه کوله د سختۍ په واخه به دې پټيږي به نشکاري او ځړکی وی یا لای تني ګندو ماو ما با پوزا پوزنه سي ما هاي هاي چې وې د دې سره کا میا په او ما په کا میا دا مرنا حالت ذکر کوي صفه دې ذکر کوي چې کله یې ځل کې مرزي نه قرآنی بیانی، او چکند صفاز لو آلئی، نو آغا دیر خوش آلئی چی اللہ خوش دی خوش آلئی کی سرگی را لرانا کلی، او را دلی را تذکار اکلا، دا وزو سپیجا نمال قرآن چشمی مور توسا چون، چی یهودی کم یودی، نصرانی کم یو منافق کم نی، دا ټول قرآن خیق و چکل قرآن نزدگ و قرآن چشمی ری واچه ولی، سود بقرا نمبر آت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم دی چې وایي موږ ایمان دا وړې پاللابهانی با دي دخل کونا نو مې نه خلیګه ومنن ناس دا ولې زګي په خا مې نه راځي پښتانه ویني نو مې نه راځي ان دغه نه وی ما ایمان دا وړې پالا وبیل یوم الاخر او روز رس نه وي وا ما يو خاطئ اونا الله تاكي توري كي دا الله صلق بل كمان كي ويزا الله لامي دوكا ور كرا ذا يو صورة كاتا موز بيو كي والذينا منوها كسان الله كي إماني راوله دي وما يخداونه إلا أنفسهم زانوني دوكا كل دار صفاتي ده دوي أول صفت آتنا مر كيارا كي ويزا قيل کله چې ویلې چې دای تاسو ما کويس مکه کې قالوې نه ما نه مسلمانونه وای کار بده فساد کې یو نوم بوله دی دی دای فساد دی دای صفات دی منافق اول صفات ورپسې آیات کې آد نمبر دی رکی وای دا کیل له ما مينو تمام الناس قالو انو مينو کما من صفاء وای دی یا مونږ ایمان راوړو شان دای چی مان تاولې بيو کوفو څو هغه ته بيو کوفو اول صفته او ورپځي یاد کې وایذا للذین آمنوا کله چې موږانو شګه څنګه چې مانې راوللې قالوا آمنا وای دې موږ ایمانه تاوللې وي ملته کو استعمال غره څنګه وایذا قالوا الى جهادن او کلا چې شیطانانو ملګرو لا قالوا انما وای دوی منگا تازو سره یو منگا استازو مزگری یو مرانا آغی تو استازو یو دو استازو یو نا خواهدیو نا دی خواهدی او دا توکیو استیزا کئی دا شفات دا منافق قلال دی کر کئی دارنگی سورة دی توبا آد نمار اتتیست مدنی سورتونه چی سمره گوری پا مدنی سورتونه طولو چی منافقانو بدی بیانهی آد نمبر 38 لسمایتي پالہ صورت ادا و یا ایو آمنو اے دیمان خوندانو زګر خپل مومنان خو دې کنا الله ور دیاو الذین خطاب کوي خپل کوئی دیمان نه راغلې وي وې د خپل مومنان ازا قیل سبیل الله ګرې چې ویلې چې تاسو ته زې په لارې د الله کې راځي چې زو قرآن درس لا هیڅ عقل دې نه لارده درانه شيسم کېده زمين جون به نه جون به نه جون به ګل محمد زما کوم یو یره نه شته ګرمې را ګل شي پته اره دې دوم بیل هادي دنیا آیا خوشاله شي په دنیا مینا لا کې د سوا د اخرت نه دای پتا مې چرا و صدی کردی ده و ایش و اشرت میکووله دار از دی صفت آقا بدی بیا نئی دار اینگه آس نمبر بیا نیسکی لو کان آردن قریبا کچری وی سامان نزدی و سفرن قاسد او سفر درمیانا لطبا او کاخا مقاضی تاثرا کلو گوندی سامان وی او سفر وی بزی در سرا اسان کار که دی مل گره دی ها انا راگی د زما نه راگی نو پدیګا د سره ملګری دي والا کیم باود تلای مشقات لیکن دیشه پدیبانې مشقات ګران کار د اوسګار نه ری یره وېدا ز نشم کولای دا د کار دی ولا قران الله تعالی را لې ګلید وسيعلفون بالله لويستانا لخرجنا ماگم قزمون وكاي قزمون کوي ا ما کا تیب وې سره قسم دیو یاره زما تمر طاقت نشته دمزورې ما په ریخ قوم دردونه دي یو لیکون ان فوسا و ما الله کې قانون خپل وا لاو یاله مو نن له کاذبونه الله کوي کې ان دې دا جن نه دا درو جن دې کې جوړې مې تاسو رنه دي خدا کوم له ساه شان لګونې تفصيلي کوو ناس نه چې چان پکې وشو غوینه ها دې نه چې ما دا به راځي ځکه ها يوزلي زما ساسر ماي بيشي القران رحمه الله عليه سوره التبل الاستاذ اپ دیکھیں ي طالب دو اگے اس طرح گول کھڑی دوروان نے دای جی تو وہ تو حال تے اسڑے لے پنج پیر 60 طالب وہی دی وے ردا دویں اورد جی شیخ ما پسی اڑن نے ہن سمہال ورتا چې دې سورات کې تا ما قال چې دې کې تا ما قال چې دې تا غوې غره عزت چې ګویا ته د درسنه باندې شه ته موږ ته کینو وې چې دا طالب پیژنې ويني پیژنې وې چې عمره پیژنې جا غوډ کې ناشته وې عمره میلی دلنه نور نه پیژنې خزا هغه لاړو د دې سره کې غوډان څنګه ښورته وي ولې څه چالو وی اوسره وی سپټ 12 نو چې دو کسانو به خبری کوله غوړې غوښښ کوي ها اوښښ کوي دا دا خپل غلو دسی نو دا واده کې چې د مرزو غني ماده چاله ده ویلې سورې توبه اچان کی ها او دا چې انشاء الله شروع کو نو بیا تاسو ویني خپل مقام باندې اوس دیو سونه مو نه پیش کوي اځ نمبر پنټالټی فرمایئ اے نمايه استادینو کله نه اجازهت وړي په وخت د امتحانات څنګه څنګه کیمان راڑی پالابانی اب اور درستا نہیں ورتا باد کلوبم بشکی ریسونر دوی ا دی چیت د یو یا تفسیل کی نو دیو یره د اخو زیات کن کنا د زیات کن کنا و تین د همدایا تفسیل کو مخونم نه راغت دی اونونو مخلمه پهو دی ربی میتار تتو نا ندی پشاک پل کی لال عاشق کین یره د ازمال ورته جول چا وین لري ولو اراد کیراد دیواد وتل تاسو را کتا سره کید دین کار د پاران لاعد له ودتانا اګی نوې تیارې کلې ولا کین کر لیکن پدو کان ل الله پورته کید دین دتی پصاب بتاو نو کین ول بیل الله وکیل پدو مال کای دین وی له شیدای تاکینې زرد ناسو و کورګی کین و خذونیا لو خرجو بی ګو ما زادو ګم و خذونیا کورګی کین اف ام دغه کین حالا اوړې وای لا او غره یو په دا هوجرته داسنانو د پاره موږ لا ګولېبم یان هغه پډاګا د پاره چې مازورو یان اره لري که څنګه د پاره چیرات لې نه شو چې کمره اتلې شي نغې خودي نعمت لا راتل په کادي چې دوار او اجر او کې سات او شریک شي ملائک ورته ور ځایم غړې اورانه واندې روانه ورسټراس کېږي خوشالای کې روان دې ګرمې دا دې گرمۍ کې دا نعمت دی خدا شي کلا ختم شي مبیا یو سورتی سره ګنګزیو جاري غواخ پتی چې څومره د فګیو راځي د تکلیف ما زادو کومې لا خباله نه ځه ته تاسو لا ما ګرځره په سات دل کار دی زنانا په دې ګرنې کې را رواني ها ا دې ودل کېلیکې درځیو دیوا تا نه دې ډړې والی پکې دا ولاعوذو خلالکم او چغلي بکري و تاسو من کې چغل خور دی یا بغونا کومو فتنه دا لټي تاسو اول دی پتو بی گوم زما اون انا اون ما فتازو جوری دن کی دیلا را شیڈی راوس یوتا دگی نو لے جدی بسوی زما خلاف بسوی لا قادیت تغاول فتنہ دمن قبلہ فتنہ لتاولی واخوا ستارے مارگ دپلار دا عملو اغم پدی کار کی ہستو شرپ ساتھ دیکھو اقبروس مقابلہ ویکولا وقال له لك الامور انتظامی کو تات دا وا دسو انتظاریکو تات دا, تا تا دا وا حتا جا علاقو تردی جراغ یاکم وزا حرام رو اللائی وهم کاریون فکارشو کندال لازی بد منون کی واقل را چراک ولی فکارشو آت نمبر پچاس کی بیاوی انتو سب کا حسنات انتا سو اوم گو رسی تا تا خوش آئینو خپکی دیل را و د سب کا مسیبتون گو رسی تا تا تگلیب یا قولوای قراخت نام را نا عمل کرے و منگا پخبر من قبل بخوان وَيَتَوَلَّوْنَ فِرْعَوْنَ او اوړي عظیمسته او کته د خوشالي ورشيږي نو ډېر خپي مونږه ها سره ګموڅه کال مونږ یې راپې ګاندې به کړی درڅو کنه وی څه کال داږي نن ځه الحمدلله الله دې نورو ځات کې ها وکلو لكلمورا او دا صفات کل ودي باندې وېکې فاوګو دا پوره دي نور به ان شاء الله بیا درجه مکه وایو دا د مومنانو اوصافم لنزده که اول د مومنانو سفا چه دا دا اللا کتاب تا دا اللا دین تا پورا غاره ایخی را گناه بطی که گی اغیطا گناه وی چه کم زوره ما گناه نو شوا خطایی را شوا پا گناه خفای خود دین او دا قرآن او دا کیمان سر ادیر زیاده مینه دا سورت مومنون آیت نمبر ایک اتل لازمي بارا سورتي مومنون اعد نمبر 1 قرب له المومنون الذين في صلاتهم قاشون قام يا ديمو مينان الذين هم في صلاتهم خاشون آقسان جديد منذ نقبلوك آجزي كون كون والذين هم عن اللغو موردون دار صفات ذان سر يعد ذاتا وآقسان جديد شرق نعراض كون كون كون شرق نببیخي مخاري او كل صفات والذين هم لزكاة فائلون آقسان جديد سرون العباقی ورکون كون مكي سرقك چدرتقات لفضراشن العقين المراد دله صفائی را تخصیص کیته نومو لزگادی فعلون زلون لا با جوړګونګي ولذین اهن لفروج معفزون هاګه سان دی مومنان چې د خپل شرم ګاونه نه حفاظت ګونګي نه د خپل شرم ګای حفاظت کړي الا علی ازواجهم مگر په دې او ما ملکه دی مانو ما یاج مالکانه خل ازنه د ویند سرا یو دیواله کې ګرځي په انوم غیر معلومینا دین لري ملامت جی په دی دا لا جایګړي ولا په معنی دغه ورها ازالکا او نه کومنادونه سږینه ندی اخواد دینانو د دې دات نه تیرې کوم کې ندی نه دین اخو ابله نار نه دی جنا کوي پلازانې چې مالې بل ځامل کوي والذینهم لامهات دی موعدیم راونه هغه ځان چې دغه وادو لرا لحاسا دون که دا دا مومن صفات ده واده ور فروغا اپو واده ٹنگ ده والذین هم علا صلاة ام یعافظون آقسان چه دیقبلو منزنوبانه نگر بانی کونجنی دا صفات ذکر کل دا رنگی صورت فرقان کی. نور لسمه صفارا آد وہی باذ الرحمن الذين سورۃ فرقان اللہ سم دی پارہ ایت نمبر 36 وہی باذ الرحمن الذين باندې اند مهربان بادیا اګه څنګه নিয়ম شو نا لارد چی زی پز نک باندې اونن دانه چی پرورو روان دی پاجی ها په لار باندې نو پرورو مزه مضبوط لږه وا یو بیمارانو دی یو دلته زنا نودي او یو دلته سلوت نو سلام دلدار چې مضبوط بروانی حدیث کې راځي شمال د نبی اسلام دا چې نبی اسلام په کله روانو په لار دجی مضبوط قدم وکي خدا چې سره په غر کوزي کې مضبوط قدم دی یا په چڑای باندې کوزي کې یا په شيږي هغه چې قدم دی او چاته نو د لیدونکو په دا خیال راته چې نظام ته جسمه کړو چاته کا داسې قدم بیا کیستو چې به دا د رواني د وایګي نه په خوې نه ګرځيدي ها او د آب ما کېز ما کېز لړ ما کوي نارو مزبوط لږه وسړو سره کلک ل خلک چکلک رواني عمر رضی الله تعالی نو بازار کې دی یو سره یو دی دو دا دی نرم نرم نارمو نازک نازک للي کول عمر رضی الله تعالی ورته اشاره کړې ده تراشه ورته بیماری وینا ویوله ډېری خوب دی وینا ویوله رواني دا دي ناراجه لا دی نا وراشه وی پلی بازار که با نیغز مضبوط بازی کلکت لل <سؤال> بکه دیکی که قسم خلق دی یهود دی نصارا دی مشرکان دی رواني تاوین اداسی سوس روانی اوی با خوشحالی چی دا مسلمان که سوس تیرالا مسلمان صرا کلکت لل خون که یمشون آلالار دا یودا تکابوت للی نو تکبر غد للمعلومی که یودا ساری توت للی مضبوطا ناغل تکبر ندی یمشون آلالار دا چیزی باز نگبانی ګلجی باز دې دې سره جاهل خلک قالو سلام او هاي ورته پورا وینادت وې دا چې پاد مؤمنانو والذینا یبی دونا لربهما اگسانجه شپ دې درد پارا سجده او قیام په سيده بولالا الله ته په سجده برودي الله ته ولال دي نو مؤمن سره دাজি پاد خونګي په لرد د شپه اجزي کیو جاری وردان والذینا یقولونا اگسانجه وای رب انصرنا एरा बदनंगा वाळे जणंगना आذاب जान नमाजा जहन्नम इन आझाबा कान करमा यकिन आझा दरी रे लाजिमा पेवस देला ददी नमी वाळे इन आझा मुस्तकर व मुकामा दादवा जानी क्वळी व लजिना इदा अनफकू आकासान के लजी खर्चुकी लम युस rifून जयातैन गई व लम यफरु कमेन गई اوې پمەند دې کی در میانہ اسراف هرغه مال ته ویچي د الله د دینه بغیر په بل څولگی په بی دیني يولگی ګي وروبه يولگی په بی دیني دا اسراف ته او په دین چی څومره لگی ناربي د راه اسراف کې ناراضين وا قان دې نه زالګه قواما اوې پمەند کی ودري دن کې والذین لا یذو نما الله هغه څنګه نه بلی د الله زران نور مددګاران ولا یقتلونا الناس الذی نوږ نه غنه جره ام کلیره الله مردان وی الله بلاق مگر د پاره د کار کول داک مگر پاک باندې او پاک باندې دریو سانو وجل شته یو هغه مسلمان چې هغه مرتضی نه راو وجنی زګدله مسلمانې به عزت یو کو کافر دی نو کافر به نه وجنی چې سو بری ستا ست رجن نکې او تاته پساد سات نه رسې او تاته په ملک د کفر شاعت نه کوي او خله ګردي بس کافر دی اړو مسلمانې قبولاکري نه دا نه سره بچتینه کې وجنی به زګاره تا په ملګری کوپر نه کوړې ایا واغه مسلمان دی چرته کافر شه هغه به وډنی زګره مسلمانې به عزت یې وکړه دوی مره تړلې چې هغه جنا کړي دا هغه وادي شي و یا وادي شي وخزاوا نا په قانون ولې ترانه چمړشي مرګي او دوی مره تړلې چې هغه مرک کړي له هغه به قصاص کېږي د دې نه علاوہ مرګ جایز نه دی ولاه یز نون جنا نه کوي دایې فاطمه مېنانو دی او دا ځان کې ا با تریا کی بیا وې ولذینا لایشدون الزرا اگا ځان جنازريگی مجلس د شرکا بیرتا د دغرو مجلس تنازريگی دا د مؤمن صفته د دان کاکور مجلس تنازريگی د ویدیو د ਵਿਚار مجلس تنازريگی وای زمرو بالغوی چې تیریږي په باسو نو تیریږي په یادت باندې آګه ځان کلا چې پات ورکړی شي پاتونو درا باندې لامیا خیر روا له اسو موامیاں نه پریوږي پاره باندې که قرآن یا څو او چرته وانه په تنوار هغه ته دي خطاو دري ودرې دي وردا چې قرآن بيانيږي راشه لګي ووره ځغري کار نه دي لګي ووره کېدایځه دا دمومينتي پات دي قرآن باندې مېند دي دا دې په مېند دي لکه ماته چې بیمغه کې والذینا آګه ځان جوړې اره وسمنګه اطلنا مل مینا ساجنا راکي ممتازمن د بیبيانو نه ولزریات دنا داولاد څنګه وراته یونی نو یو هون کی دسترګو زکه ډیره د بیاني چاغه د خاون د پاره د ویټه کوي ګردي خاون د جګو سره وی هاوخه دې اره پواره وی تا د کوچري مو کوي بی دي نه وی نو خاون دې نه لې پېژد باندې راګې د وژنا باج اولاد داسي وی چاګه هادسو څړیدو پارا دا مور مرده پارا ده پلاړه پاران هغه د سبب د غمو ګرځي نو دا د هغه وخت چې الله خدا او بشیران دا د سرګو یوون کې ورځي چې ګوره مرده سرګې مې بي سيګي وجنال للمتقين امام او ګرځي موږ متقين لې امامان دای نه وجنال الناس امام د خلکو نه پاران نه بلکې متقينان د پاران چې د قران د درس نه لګري دي او داغو یې امیر ګرځي دي په خوشاله شان دایي محمد در تعالی حواله د بی دینه ونای کایو ځاونال کور پتا داګه ځان باندې کور ګولې شي بالخانې دا دې صفاتي کله کله مومن لا بشارت او زیر ورکی لکه سوره بقره کې آډ نمبر 25 اوله تی آد نمبر 25 سورہ البقره اوله صفاره و ابشری للذین آمنوا ذین ورقا گزانوا ایمانی راولے و عمل صالحات عمل کړه په طریقه سره سنات ایمانی مرله توحید کیدنه دیکښوا ا د سنات کیدنه دیکښوا ان لهم جنات داجدوینه باغونه به یو پای کې په ولېږي ځکه پای سره وی أنا باغو کری باغره په دې بو سه تنظیم نهي نو الله وی وی په کې ولما هر ذو منع من ثمره هر کله چې ورغې شي د تنسه میوي رزق اند خوراک د پاران کال وای بدی ها دل زی دا غ میوي دي من قبل چرای شي من د په خوان و تو به متشابهان د دنیا پہشان ولهم دغه ځان څخه باندې آباد کی خو لري ګلونه پښیمونه کوي ګوډي او غومب کوي لګي خو یوازې دی بګي نو باکه باندې لګي یوازې جون مخونه کوي یوازې بګي ناسي خفي ولهم فيها ازواج دوی نه با په دې کې بيبياني نو کور یا باچ ها خو بيبي باندې دازي چاغه د خوجه مو ګي ها ګندې او د سره ارپاک ګرځينا او چې کنه به ورځې نو ډینټنګ پینټنګ تبو درې ځان به صفاکی شیشه کې وکړایو شان ګوري کله بل شان کله ورورخي مږي کله پاوډر مږي کله سرګي تورې ها او با تاوان را کرا پلوانو کاګم خادې روانه ده او چې کور کې را مده غوځلې مو دی دا مسله را ها چې څه تفاوونت ځان مخې څخه کې نا خاوند اجازه دې چوي وي خاوند به ځان نوێت چې ښه کار کوي ها الا ازاجو بی بیانې وبیاندو سړی سره یو غمي ها کوریا باځ د سرغو یو خون کې د دې ورته ملاو شو وبیا یو غم ته راشي یره به اخر مرګ دی نو ها اوس د مرګ انتظار دی مرته تیار ایکو بس عمر لا ختم شو واهون فی خالدون دی باپدی کې میشي مرګ به مولا راځي کامن بشارت تنور ک دا دې دې قرآن درکې درنګي سوره نهل الله فرمایي چې بارا اځ نو سعلسمی پاراسوره تنال ایت نمبر 97 وو نه وی کګه من زکرین او زګه نه لري نیاز نه نا وووا مو داره چې دا مو منوی فلن هی نن حیا تن تویبا قامقاجن بورګو دلا حوند خوشاله یي د خوشاله یي جن به او دا د کوشال جدو چډیر په کوشاله او په مضو ک بهوي او دا د کوشاله جدي زمنږ استاد سر معیل و ځې چېبل پرران محمد لای و ګي وا. او بارانم هم شو شیر پان ورځو کې ډیر زیاد بارانو او درې د و د زیې د طرپ په یوې ناانه را روانې وي او د دې ی سړی ورپې زنانو د سړی للی لې یوي دا خبره وکړ. ویره دا څنګه چې په صح د دا چې برا او با ځینوانو چېږي نه په سره مې ټول راځړاني اته لاس جنته تاسو شی قرآن رحمت زوانی علیه وکړو ځاني وا دار نه نه تونه او اخلاص نو دې نه چې ګی دا باران وسودريږي هغه بوله وګوري باباګانې ټول فلرزان کړی وو باباګان قصې اړندې ها هغه بلی وی وینه خوري دا خبره نه ما ځکه څنګه ستړي کېږي چې دا ته یو بالټه پروټ دی او واغ پوس دی نو ګټ څیروځه وا وړيږي او دا کې نه دی هغه یو یو یو یو ګیناس چین نه دی وستري شي هغه دا پته ورته نه چې په مړه کېډه ګورې درس نه کیږي چې کنه ځان نو څنګه درس نشم کولې ونه هرګه کېډه خطر دی یو خطر او تا دا بلی ویندا شي نه دا وي په دې ورځ کې پدواني څنګه چې دا خبره راځي دا نورانه شېسته را خطر او پلا شي خندل ویل درې مخه چې کومه خطر کړی ما سېده په ما سره هل کېږي پنيو راځي کوي فکه لا باندې چې بس بازار نه پوي کنه مانه نه په لږه پوي کنه نه په تنه نه پوي کنه ما دې خوشاله خوشاله ورنه هي نه وه نه ها جون خوشاله هي مين روان یو قرآن روان دي نه رینه روان دي ماشومان جون خوشاله دي اوسمه په خوشاله یې را روان دي نو ورپسې پلانر دا یې تاسکل کړی نو ورپسې پولیس لارکی ته تاسکل کړی او نو ټوپ پک لري واخله نو خو غره روان دي خوشاله یې را روان دي نه په ګرمه یې او نه پښتند دی والا نو هیانه او عادت یې با دا دا په بل څه کې نه ملایږي باور کو دل هغه خوشاله صورت حان مين سجدان دې دا لريسته منه شور او چې ولې دي ورا نن سورته